איזה שיר, איזה צחוקים כאן באולפן, אין אותי, נותנים לנו בראש עם הסגנון המיוחד שהם בעצמם המציאו, ראפ עם בדיחות. לא, לא בדיחות, ליקטור, לא בדיחות, זה ראפ פואטיקה, ראפ פרודיה, על זה אנחנו מדברים, לא בדיחות. מה זה המילים הפורבנות האלה? ראפ עם בדיחות. תשמע, קרא לזה איך שאתה רוצה, אבל אנחנו תראינו איזה ראפ פואטיקה וראפ פרודיה. האמת שיש גם סגנון חדש שאנחנו עכשיו מפתחים, ראפ מחאה. וואלה? Yeah. שנייה, yeah. שנייה, שנייה, שנייה. מה זה רפ מחאה רא? זה <ע> רפ מחאה חרא. הנה, תקשיב.